Balada unei stele minci. minte tu, iubita mea, o noapte de argint în care mi-ai arătat pe cer o stea din Carul mare? Cu fața în sus, spre Dumnezeu, lăsându-ți capul să se culce pe brațul meu, te legăneam povară dulce. Deasupra noastră, un castan cu frunze pudic răsfirate pentru a servi de paravan iubirilor nevinovate, Tinzând o ramur în zadar ca să ne apere de stele, fusese martor ocular la toate cele. Și nu mi-ai spus, mi spus atunci nimic? Dar când mi-a coborât privirea, un deget mic mi-a arătat nemărginirea. Un strop de argint alunecat și cu paloarea siderală, pe cerul negru a însemnat un fir subțire de beteală. Ți minte ce fior străin Trecu atunci din constelații Prin bluza ta de Crep de șin cu aplicații Ce vești Din cerul depărtat anins pe fruntea ta Zenitul Ce gânduri tainice ai schimbat Cu infinitul Sclipind departe Prin frunziș o stea smerită Și albastră Sta singuratică Pieziș deasupra noastră și ca un spin cu razei rece și subțire, mi-a strecurat un gând străin în visul meu de fericire, zicea, sub cerul vast și mut, va aruncat aceeași soartă pe un strop de lut ce în învârtirea lui vă poartă. Sărman Atom sentimental, nu știi tu are că viața voastră e colosal de trecătoare? Zicea, mă mir că te-ai gândit să-mi cânți o odă. De când poeții s-au prostit, amorul nu mai e la modă. Oricum, voi sunteți prea mărunți și eu prea mare. N-ar fi mai bine să renunți și să vă duceți la culcare? Că nu există pe pământ mai venerabilă manie decât sub stele jurământ pe veșnicie. Și nu există în univers mai mare crimă decât la coada univers să pui o rimă.